Bismillahirrahmanirrahim. Rako imam Ahmed, Allah mu smo smilovao. Temelji osnovna čela sunneta kod nas su ostavljanje prepirki, napuštanje sjedinja se sredbenica strasti i udeljavanje razmirica raspravljanja i polemisanja u vjeri. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa pripada uzishunum Allahu, gospodaru svi svjetova, salavataj salame donosimo na Allahu poslanika Muhameda, njegovu časnu porodicu i sve pramenite ashabe. Za Allahu subhanahu wa i dozvolu nastavljamo sa našim druženjemo djelo temeni sunna wa usulus sunna od imama Ahmeda ibn Hanbala. Allahumma sismilahu. U prethodnim predavanjima komentar salasmo riječi imama Ahmeda koje smo prethodno čuli i pojasnili smo Zatim smo ukratko propis ulaska u rasprave i polemike sa novotarima, pojasnili smo stanja kada je to propisano, dozvoljeno, možda pohvalno ili naređeno, zatim smo se dotakli propisa zbližavanja sa novotarima, sjedenja sa sljedbenicima strasti u vjeri i spomenuli smo stav učenjaka ehli sunneta o tome. Citirali smo nekolicinu citata i govora islamskih učenjaka poznatih imama ovog ummeta koji su zabilježeni u kapitalnim opće priznati tim dijelima ehli sunnetu wal jama'ah. Ko yasnu propis sjedenja, zbližavanja sa onima koji slijede strasti uvjeri sa novatarima i vidjeli smo kako učenjaci upozoravaju na opasnost toga i odvraćaju sledbenike sunneta da budu blizu novatarima, da se zbližavaju njima, da sjede njima zbog velike opasnosti toga po sunneta. Zato što su, kao što smo rekli, srca slaba i lako pokleknu, lako upadnu u zabludu, prevrnu se Povedu se za drugima, a vjera je nešto najpreče što posjeduje svaki musliman, pogotovo ako te Allah tebaraka ve taala uputi na spoznaji sunneta, onda sunnet i uputu kojom te obdario uzvišeni Allah azza wa jel, trebaš čuvati čvrsto, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da to stisnemo svojim kutnjacima, da ne puštamo. Zbog čega je poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Irbada ibn Sari' koji smo više puta citirali, oporučio na čvrsto pridržavanje za sunnet da to stisnemo čvrsto i jako poredivši to sa stiskanjem kutnjacima jer inače čvrsto se drži samo ono za što strahuješ da može otići, da ti može neko ukrasti ili oteti, ono za što se ne bojiš da bi neko mogao ukrasti ili oteti ili da bi ti moglo ispasti, to ne držiš čvrsto čvrsto drži samo ono što se bojiš da može ispasti, da može otići, pa tako isto Allahov poslanik sallallahu alihi u sallam usporedio je pridržavanje za sunnet sa tvrstim držanjem zato što će postojati oni koji će pokušavati da nam sunnet otmu, danas nas od sunneta udalje u potpunosti ili dijelimično. Pa vidjeli smo kako ulema imami ovog ummeta poput imama Ahmeda ibn Hanbela čiju poslanicu komentaršijemo, a i drugih imama upozoravaju na opasnost druženja sa novatarima. I vidjeli smo čak i primjere onih koji su zbog druženja sa novatarima otišli u zablud. Malo pomalo su upali u njihove kanđe i nisu se mogli osloboditi tog negativnog utje do smrti. Umrli su, otišli pred svog gospodara Subhanahu ve Taala sa određenim novatarima i zabludama. Da Allah sačuva od toga. I to što smo pojasnili, to jest obaveza udaljavanja od sledbenika strasti, uvjeri od novatara, to je osnova na kojoj su bili ispravni predhodnici bez razilaženja među njima. Oni su zabranjivali da se sjedi sa sledbenicima strasti, sa novatarima, sa onima koji su skrenuli sa pravog puta, kao vid bojkota onih koji su skrenuli sa pravog puta i udaljili se od sunneta. Ali i iz straha da nešto od zablude od novotarija uđe u njihova srca, jer su srca slaba i prevrtljiva, kao što smo rekli. Nakon što smo pojasnili tu osnovu, stav ehli sunneta volđenata po ovom pitanju, sve što smo spomenuli prenijeli smo iz izvornih i kapitalnih dijela poznatih i opće priznatih imama ovog ummeta. Ništa nismo rekli od sebe, ni jedne riječi. Ostaje još da pojasnimo, kao što smo već najavili i obećali, da li se ovo pravilo o kojem smo govori Izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot hedger novotara, da li se može primijeniti na sve situacije i stanja Drugim rječima, ima li izuzetka tome? Da li se sve to može slijepo, bukvalno, primijeniti u svakoj situaciji, u svakom stanju, na svakom mjestu i po pitanju svakog pojedinca među novatarima Ili, ipak imaju određena pravila i propisi koji se moraju uzeti u obzir i razmatranje prije primjene ovog propisa u praksi? Na prvom mjestu, može Moramo napomenuti da novatari nisu svi na istom stepenu. Znači imamo one koji su veliki novotari, čija novatarija je velika, opasna imamo one koji su mali novotari, čija novatarija nije toliko opasna kao prva. Iako je, kažemo, svaka novatarija zabluda i opasnost po muslimane, ali nije isto, na primjer, novatarija Šija, Djehmija, Mu'tezila, Kaderija, kao novotarija, na primjer, u Ibadetima. Nije isto novotarija onih koji proglašavaju sve osimnije jednog malog dijela sahaba nevjernicima, novatarija Rafilija ili Šija, ili onih koji negiraju Allahova subhanu wa ta'ala svojstva, ili onih koji dozivaju svojim dovama takozvane evlije i šehove, čineći širk u ibadetu, nije ta novatarija na istom stepenu kao, na primjer, novatarija Mevluda, ili novotarija učenja Kur'ana na kaburovima, ili novatarija obježavanja određenih podnavanike odabranih noći. Dakle, te novatarije ne mogu se porediti jedne sa drugima Moramo napraviti između velikih i opasnih novotarija i novotarija koje nisu toliko opasne i nisu toliko velike. Iako, opet ponavljamo, svaka novatarija je opasna i svaka novotarija je zabranjena i svaka novatarija je po tekstu hadisa Allahov poslanika s.a.v. zabluda. U tom kontekstu prilika je i da odgovorimo na jednu šubhu nedoumicu koja se javlja kod mnogih koji govore o ovom pitanju. A to je kada se govori o novotarima, imate one koji tvrde da se ovi citati koje smo u prethodnim predavanjima spomenuli odnose samo na one koji su novotari u akidi. One koji su odstupili od vjerovanja ahli sunnata wal džamaata u akidi u vjerovanju. Dok oni koji upadaju novatarije u ibadetima kažu to se ne odnosi na njih. Pa da li je to istina? Da je istina da je novatarija samo novotarija u akidi u vjerovanju i da je novotar samo novotar u akidi ili ipak novotarija je i novatarija u ibadetima i novatar je i novotar u ibadetima. Istina je da, kao što smo spomenuli, novotarije nisu na istom stepenu. Imamo opasnije i manje opasne novatarije. Ali svaka novotarija je zabloda. Svejedno, bila novotarija u akidi, u vjerovanju ili novotarija u ibadetima. Kaže šijekul islam ibn Taimije, kao što se navodi u njegovim fetvama u prvom tomu, 160. stranca, kaže onaj ko se približava Allahu, subhanahu wa ta'ala, ibadetom koji nije obavezan, niti pohvalan, ali on smatra da je taj ibadet obavezan il takav je u zabludi i novotarije po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Dakle Šejhul Islam Ibn Tajmi rahimahullah prenosi konsenzus islamskih učenjaka da je onaj ko čini ibadete koji nisu obavezni i pohvalni. Dakle za njih nema dokaza u šerijatu, nema dokaza u Kur'anu i Sunnetu da su obavezni ili pohvalni, a on smatra da su ti ibadati obavezni ili pohvalni, kao što novotari smatraju da su mnogi ibadeti pohvalni iako nemaju za njih dokaza. Kaže Šejhul Islam, takav je uz zablodi udadaletu i novatarije po jednoglasnom stavu islamskih učenjak Saav taj govor da je novatarija samo novatarija o akdi pada u vodu i neima nikakve ososove novatarija je novatarija i to je zabluda sve bila u Akdi u vjerovanju ili i badetu ali smo rekli nije na istom stepenu opasnosti ali je i jedno i drugo zabluda. Dakle govor kojeek smo citaral u prethodnim predvannjima i citati koji upozoravaju na zgližavanje s novatarima i na opasnost sjedenja se novataririma odnosi se na sve vrste novotara odnosi se na sve vrste novotara svejedno radi se o novotarima u akidi ili novotarima u fiqhu ili ibadatima kaže šejh islams ibn tajmije grupacije koje se pripisuju novotarijama u osnovama vjere u akidi kaže nisu sve na istom stepenu neki od njih su odstupili od sunneta u velikim krucijalnim temeljima vjere a drugi su odstupili u manjim detaljnim pitanjima Ovo je prva napomena da se novatarija nisu na istom stepenu i to se mora uzeti u razmatranje kada je u pitanju ovaj propis bojkotovanja ili izbjegavanja udaljavanja od novotara. Naći kao pravilo možemo reći što je čovjekova novotarija veća i opasnija zaslužuje više udaljavanja i izbjegavanja, a što je njegova novotarija manja i manje opasnija zaslužuje manje bojkota, manje izbjegavanja, udaljavanja, ali procjena toga se vraća na islamske učenjake na ulemu, a ne na Ajke inovki narod. Ko je taj ko će procijeniti da li je novotarija velika ili mala, onaj ko poznaje ta pitanja? Što je novotarija opasnija, to je udaljavanje, izbjegavanje novotara preče i pritvrđenije. A što je novotarija opasnija, to je i izbjegavanje i udaljavanje od novotara manje naređeno i manje pritvrđeno. Isto tako, nije na istom stepenu onaj ko poziva u novotariju, branije, raspravlja napada sljedbenike sunneta i onaj ko se slijepo iz povodi za drugima. I nije neprijat ski raspoložen prema sunnetu. Naći riječ je samo o neznanju uz dobre namjere. Mora se napraviti razlika između onih koji su novatari, da tako kažemo, srcem i svojim djelima i oni koji su novatari zato što se povode za drugima iz neznanja. Nije isto onaj koji brani novatariju i napada sunnet kao onaj ko iz svog neznanja uz dobru namjeru povodi se za onim ko čini novatarije. Mnogi mami ovog ummeta u vremenu zapisivanja i sakupljanja hadisa uzimali su hadise od pojedinih novatara koji su su bili poznati da ne lažu i čija novotarija nije bila toliko opasna i koji nisu pozivali svoj svoju novotariju. Zbog čega su uzimali od tih novotara hadite? Zbog nužde da se sačuva sunet Allahovog poslanika sallallahu a.s.m. Ti određeni novatari bili su od onih koji prenose hadite. Uzeli su hadite od svojih šehova i onda su upali određene novotarije. Imami ovog meta poznati imami, uzimali su od takvih osoba hadite, predaje koje prenose. Iako su bili novotari, odlazili su kod njih i su Pod uslovom da su ti novatari bili poznati da ne lažu, iako su pri sebi imali određene novatarije, ali nisu uhvaćeni u laži, bili su poznati kao iskreni ljudi koji ne lažu, koji govore istinu, koji govore istinu i nisu pozivali u svoje novatarije i njihova novotarija nije bila toliko opasna. Čak imamo učenjake, imame, koji su općenito uzimali hadite od novotara, svejedno njihova novatarija bila opasna, više ili manje i svejedno pozivali u svoju novotariju ili ne, uzimali su od takvih hadite pod uslovom da su poznati, kao oni koji ne lažu, kao oni koji govore istinu, ali su upali u određene novotarije. Imate hadithe kod imama Buhari i kod imama muslima u čim lancima prenosilaca nalaze se određeni novotari. Imran ibn Hittan kojeg smo spomenuli na prošlom predavanju, koji je oženio onu ženu koja je bila sa Haridijama da bi je vratio na sunnet, pa je ona njega odvratila od sunneta i odvela sa sobom u novotariju za oblu Haridija. Imam Buhari prenosi u svom sahihu hadiste od toga Imrana ibn Hittana koji je bio Imam Buhari pomenuo je svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa, koja je najvjerodostojnija zbirka hadisa pod nebeskim svodom, hadise učim čim lancima prenoslaca nalazi sa Imran imun Hittan, iako je bio Haridžija. Zbog čega? Zato što je nužda zahtjevala takvo nešto. On nije bio poznat kao oni koji lažu i prenosio je određene hadise koje nisu mogle naći kod drugih ravija i uzimali su od takvih osoba hadise. A sve to zbog nužde da se sačuva sunnet Allahu poslanika s.a.v. Spominje Hafez Hatib al-Baghdadi u svom dijelu Al-Kifaye fi ilmi il riwaye da je Imam Ahmed ibn Hanbel upitan da li si slušao hadise koje prenosi Abu Qatan koji je bio Qaderija. Pa kaže Imam Ahmed nisam primijetio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u svoju novotariju ne bi slušao od njega hadise. Imam Ahmed je znao da je on Qaderija da novatar i prenosio je slušao je hadise od njega. Kaže zato što nisam vidio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u novotariju ne bi odlazio kod njega i ne bi uzmeo od njega predaje. I U pitanje imam Ahmed da li treba zapisivati hadise koje prenose Murdija i Qadarija kaže imam Ahmed da treba uzeti predaje koje oni prenose ako nisu od onih koji pozivaju svoj novotariju ako nisu od onih koji pozivaju u svoju novotariju dakle nisu svi novatari na istom stepenu treba napraviti razliku između onih koji pozivaju novotariju i onih koji ne pozivaju u svoju novotariju koji slijede određene zablude iz dobre namjere iz neznanja nisu na istom stepenu i ne treba se prema svakoj kupini obhoditi na isti način treba napraviti razliku u obhođenju između onih koji zastupaju velike novatarije i onih koji zastupaju manje novatarije kao što treba napraviti razliku između koji pozivaju u novatarije i onih koji ne pozivaju u novatarije što je novatarija opasnija i onaj koji slijedi tu poziva u novatariju zaslužuje više izbjegavanja ignorisanja bojkotata udaljavanja i tako dalje što je njegova novatarija manja i ne poziva u novatariju služuje manje izbjegavanja i udaljavanja. Kaže Šehulisnam Ibnu Taimije, kada se pri istom čovjeku nađe dobro i zlo, griješenje i pokornost, sunnet i novotarija. Takav zaslužuje od prijateljovanja i nagrade shodno stepenu dobra koji se nalazi pri njemu. Kao što i zaslužuje od neprijateljstva i kazne shodno stepenu zla koje se pri njemu nalazi. Kaže tako da se pri jednota istim čovjekom može naći ono što iziskuje da bude počašćen i ponižen. Kao kradljivac. ruka mu bude osjećena zbog krađe i onda mu se dadne materijalna pomoć iz Beitul mala onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Dakle, jedan čovjek pri njemu se može naći i sunetino otorija, može se naći i grijeh i pokornost i dobro i zlo. Shodno stepenu dobra ili stepenu zla koje se nalazi pri tom čovjeku, toliko zaslužuje neprijateljstva ili prijateljovanja. Toliko zaslužuje nagrade ili kaznije. Pa i Navao Šehu'l Islam minutaymi je naveo -no primjer kradljivca koji kada ukrade ono što zasobom povlači šerijacku kaznenu normu sjećenje ruke pod određenim uslovima kada se ispune bude mu ruka osečena zbog krađe to je kazna za njega ali u isto vrijeme se nagradi ili ukazuje mu se pomoć tako što će mu iz bejtul mala iz državne kase muslimana biti data materijalna pomoć onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe zato što nije u stanju nakon što mu je osečena ruka da zarađuje kao što je bio u stanju da zarađuje kada je bio u potpunosti zdrav kaže šejhul islam ibn tajmije u nastavku ovo govora, ovo što smo spomenuli je temelj i osnova na kojoj su jednoglasni učenjaci ehli sunneta u al Završen citat Čehul Islama ibn Taymih. Također, bitna napomena kada se govori o ovom pitanju jeste da nije svako od onih koji urade neku novotariju ili kažu nešto što je suprotno sunnetu i uputi prvi generacija. Po kratkom postupku, novotar, na kojeg se odnosi govor islamskih učenjaka kojeg smo spominjali. O udaljavanju od novotara, o izbjegavanju novotara, o mržnji prema novatarima i tome slično. Isto, kao što nije svako onajko uradi veliki grijeh ili dijelo kufra, nevjerstva, po kratkom postupku odma fas je veliki griješnik ili nevjerstvo. Vjernik. Nije svako ko uradi dijelo kufra, odmah nevjernik. Nekada čovjek uradi dijelo iz neznanja, želi učiniti dobro, pa nenamjerno pogriješi. Nekada učini dijelo pod prisilom ili pod tevilom, pogrešnim tumačenjem i tome slično. Možda, ako bi mu bilo pojašnjeno, odmah bi se pokajao i povratio od greške. Poznat vam je slučaj čovjeka koji se spominje u hadithu o pokajanju. Da se Allah subhanu wa ta'ala obraduje pokajanju jednog od nas, više nego što se obraduje čovjek koji izgubi svoju devu u pustini, I onda sjedni u vlad drveta čekajući da mu dođe smrt, iznenada ugleda devu pred njim na kojoj se nalazi njegova hrana i njegovo piće, i onda iz prevelike radosti kaže gospodaru moj, o Allahu, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob, pogriješivši iz prevelike radosti. Ove riječi koje je on rekao, o Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, to su riječi kufra nevjerstvo, ali zbog prevelike radosti pogriješio je. Nije bio svjestan šta govori i nije zbog toga počinio nevjerstvo. Poznat je i slučaj čovjeka koji je mnogo griješio prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je došla smrt kada je bio na samrti, oporučio je svojim sinovima da kada preseli spale njegovo tijelo i onda da prospu pepeo, da se raspršti po moru, da vjetar raznese na sve strane. Kaže, ako Allah bude u stanju da me oživi i da sakupi moje tijelo, kazniće me kaznom kojom nije kaznio nikoga od ljudi. Vidimo da je ovaj čovjek posumnjao u Allahovu kudret, u Allahovu moć, da je Allah u stanju da ga oživi, Allah je u stanju da ga ož živi. Kaže pa Allah subhanu wa ta'ala na sudnjem danu naredit da se sakupi njegovo tijelo. Allah kada želi nešto da se desi, kaže samo budi i ono bude I u jednom trenutku biće doveden pred uzvišenog Allaha. I onda će ga Allah tebala kao ta'ala upitati zbog čega si to uradio robe moj. A on će reći istraha o tebe o moj gospodaru. Pa će Allah subhanu wa ta'ala oprostiti mu grijehe i narediti da bude uveden u džennet. Ovaj čovjek je posumnjao u Allahov kudret, u Allahov moć i pored toga nije bio njegove grijehe i uveo ga u džennet zato što je bio neznanica, nije poznavao i straho da Allaha subhanahu je to učinio. Dakle nije po kratkom postoku svako onaj ko učini djelo nevjerstva odma nevjernik. Isto tako nije ni svako onaj ko učini novotariju odma novotar, Na koje se odnose govor islamski učenjaka kada se govori o novatarima, postaje određena pravila koja se moraju uzeti u razmatranje. Nije svako djelo nevjerstva na istom stepenu. Imaju djela nevjerstva koja kada čovjek učini, ne može biti osim nevjer Kao što imaju i druga dijela koja može čovjek učiniti iz neznanja, može i iz pogrešnog razumijevanja i tome slično kao što smo čuli u prethodnim primjerima. A primjera ima mnogo. Dakle, prije nego što na nekoga spustimo propis da je novotar, moraju se zato ispuniti uslovi i otkloniti prepreke. Cilj ovog govora nije tražiti opravdanja novotarima ili umanjivati njihovu štetnost i opasnost pomuslimane, nego ukazati na jednu bitnu stvar sa kojom je došla ova plemenita vjera, a to je uvijek. Opreznost i predostrožnost da čovjek bude oprezan da se olako ne upušta u donošenje sudova o drugima, da ne bi umjesto borbe za sunnet upali u činjenje nepravedne drugima. Znaci učenjaci pravi razliku između govora o određenom djelu da je to djelo djelo nevjerstva ili djelo novatarije, upozoravanja na to djelo i odvraćanja od tog djela od kufra, od novatarije, od velikog grijeha i između proglašavanja onoga koji čini to djelo nevjernikom ili novatarom. Mora se na razlika između te dvije stvari. Jedno je da kažemo to i to dijelo je novatarija, a potpuno drugo je da kažemo da je taj i taj čovjek novatar. Jedno je da upozoravamo na dijelo, da je to dijelo novatarija, da ga ne treba činiti, da je to dijelo opasno, da je suprotno sunnetu i slično tome, a drugo je da upozoravamo na čovjeka da je on novatar, da se treba od njega udaljiti i tako dalje. Na dijelo treba upozoriti svaki musliman koji zna da je određeno dijelo, dijelo novatarije, da je dijelo kufra, grih, mora svaki muslima da upozorava na to. Ali spuštanje propisa i donošenje sudova o ljudima, u to se ne treba svako upuštati. O tome treba govoriti samo onaj koji to poznaje detaljno. Koji se razumije u te stvari. A ne svako da se bavi i da donosi sudove o ljudima, da sudi drugima. Ako bi po kratkom postupku proglasili svakog ko upadne u neku grešku ili novotariju novotarom, onda bi nam malo ko od uleme ostao, a da nije novotar. Da ga ne odbacimo. Rijetko ćemo naći nekog uleme i mama. Ako u ć je post primjer da se odnjega ne prenosi neki govor koji nije suprotan sunnetu. Malo možemo načii neko godi mama, a da se odnjega ne prenosi nešto što je supprotno sunnetu ili neka greška, ali mi znama da su to oreške koje su im se nenamenno provokle da oni nisu ciljali da pogreše ili da rade suprotno sunnetu a lahu posanika S Allahu aliih nego im se greška provokla možda nisu znali određeni hadith kojeek su znali drugi učenjaci ili su bili primo ili su nešto pogrešno razumjeli pa im se desila greška Znači mi ne slijedimo u lemu u greškama, ali čuvamo njihov čast i njihov stepen koji im pripada u našoj vjeri. Kada razmotrimo detaljnu situaciju na terenu, stvarnost je da su ljudi po pitanju proglašavanja drugih novatarima otišli u dvije krajnosti. Imamo one za koje ne postoje novotari, osim teoretski, dakle negdje tamo u knjigama se spominju, ali u praksi ih nema, ne postoje, to su za njih neke bajke iz prošlosti. I sa druge strane imamo one koji i za najmanje odstupanje od sunneta proglašavaju druge novatarima. tako da je malo ko za njih ostao na sunnetu i pravom putu, osim njih samih te dvije krajnosti. One za koje ne postoje novatar. Da, priznat će oni da postoje novatari teoretski, ali u praksi ko je novatar, nema novata. I sa druge strane oni koji za najmanju grešku, za najmanje odstupanje od su na odma spušta propis, taj taj je novatar i malo maloko za njih je ostao na sunnetu, pa sem njih sami. Izvastav većina i oni koji su na sunnetu za takve su novatari. Istina je sredina između ove dvije krajnosti. Da, novatari postoje. Svi oni koji se spominju u dijelima uleme ima ih danas. Čak i više. Ima i mnogih novih vrsta novatara koji prije nisu postojali, ali nije svako ko pogreši ili nenamjerno odstupi od sunneta po kratkom postupku novatar Kao što i treba biti krajnje oprezan kada se spušta propis na neku osobu da je novotar, kao što smo već spomenuli. Neuki ljudi se ne trebaju o lahko u to upuštati, nego se po pitanju toga treba savjetovati sa ulemom i sa učenim. To vam je kao odjel za zarazno u bolnicama. U njega ne ulaze ovaj osim ljekari koji su zaštićeni i obučeni. Ako uđe onaj ko je nedoučen, ko je nedovoljno spretan, ili će pogoršati bolest drugima, ili će sebe zaraziti. Zatim oni koji primjenjuju bojkot, izbjegavanje novatora, udaljavanje od novatora o kojem smo govorili, nisu svi na istom stepenu, u istom halu. Spomenuli smo da novatari nisu svi na istom stepenu. Isto tako kažemo i oni koji izbjegavaju novotare, koji bi trebali da izbjegavaju novatore, nisu svi na istom stepenu i u istom stanju. Izbjegavanje novotara od strane učenjaka od strane ulema nije isto bitan kao izbjegavanje od strane običnog muslimana sledbenika sunnet. Običan musliman koji nije učenjak koji nema znanja, kada se udaljava od Novotara, on se udaljava da bi prije svega sačuvao sebe od šubhi, zato što je srce slabo, pogotovo po pitanju onih čije je znanje površno. Pa onda na drugom mjestu bojkotuje Novotare kao vidlju bomore prema sunnetu i tako dalje. Za razliku od Alima, od učenjaka, od šeha, koji bojkotuje zbog ovog što smo spomenuli i još dodatno bojkotuje zato što je on autoritet i zato što se drugi za njim povode, za razliku od džahila ili neznalice. Učenja kada bojkotuje, njegov bojkot često boli one koji bivaju bojkotovani, jer se zna da ljudi gledaju u njega i uzimaju obzir njegove riječi i njegove postupke, za neznalice koji kada bojkotuje, često niko ne mari za njegovim bojkotom, izbjegavanjem. Šta više, možda se novotari i raduju njegovom bojkotu. Idi to dalje od mene. Aći znači, on u osnovi ne voli da se sretne sa njim, voli da ga izbjegava i kad vidi da ga je osoba izbjegavala, obraduje. I ova stvar se mora uzeti u razmi matranje nije isto bitan bojkot ili udaljavanje od onoga koji ima znanje i onoga koji nema znanje. od onoga ko je utjecajan u društvu koji je ugledan koji ima određeni stepen i ugled i od onog koji je u potpunosti nebitan dakle negde na margini društva niko ne mari za onim što on radi onaj ko je učen koji je ugledan on kada bojkotuje bojkotuje radi sebe i radi drugih zato što drugi na njega gledaju i zato što njegov bojkot boli one koji bivaju bojkotovani za razliku od neznalice ili onoga ko nebitan u društvu. Kada kažemo nebitan ne mislimo da je neko od muslimana nebitan ili da je neko kod Allaha subhanu wa ta'ala od vijernika nebitan. Možda je taj koji je nebitan na većem stepenu kod uđišenog Allaha od onog za koje kažemo da je bitan. Nije riječ o tome. Eko kažemo nebitan nije utjecajan u društvu. Ljudi ne uzimaju ga u obzir. Njegov bojkot nije isto bitan i isto bolan kao bojkot onoga koji je ugledan i utjecajan u društvu. Ta stvar se mora uzeti u obzir Također, ono što spominju islamski učenjaci kada se govori o ovom pitanju, jeste i to da je izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot novotara je kao lijek. To je kao lijek. Svrha je da urodi plodom i da izliječi bolesnika. A lijekove ne može propisivati osim ljekar koji je iskusan i razumije se u svoj posao. Ako upotra bljka, još više pogoršava bolest, onda se neće koristiti jer šerijat je došao da ostvari koristi i upotpuniji ih onoliko koliko je moguće, kao i da odkloni i manji je onoliko koliko je moguće i to je od univerzalnih šariatskih principa i pravila. Znači obaveza je ostvariti dobro i odstraniti zlo, ali da bi ostvarili dobro moramo biti sigurni da nećemo zbog toga napraviti veće zlo. Kao i da bi odstranili zlo moramo biti sigurni da nećemo zbog toga dovesti do većeg zla ili odstraniti zbog toga mnogo dobra koje je bitnije i preće od ostranjivanja određenog ograničenog zla. Osem u tome su govorili islamski učenjaci. Kada se primjenjuje lijek, moramo biti sigurni da će taj lijek uroditi plodom, da će koristiti bolesniku i svima ostalima. Ako lijek kojeg koristiš samo još više povećava bolest, neće se koristiti. Tragaće se za drugim lijekom koji je učinkovitiji i koji je korisni koji je bolji za tog bolesnika. Da bi odstranili zlo, ne smijemo zbog toga dovesti do većeg zla ili da bi ostvarili određeno dobro, ne smijemo dovesti da zbog tog dobra izgubimo dobro koje iz i bitnije je važnije za nas od tog dobra koje pokušavamo da ostvarimo. Isto tako i zlo, kada žalimo da ostranimo neko zlo, da umanjimo neko zlo, ne smijemo zbog toga povećati drugo zlo koje je opasnije po nas. Ostranimo jedno zlo, ali zbog tog jednog zla zadeši nas 10 opasnijih i gorih stvari po nas. Kaže Šejhul Islam Ibnu Tajmije, i vidite da često ciciramo Šejhul Islama Ibnu Tajmije zato što je on bio jedan od simbola borbe protiv novotarija, jedan od simbola borbe protiv novotarija i ne može niko reći da je Šejhul Islam Ibnu je popustio da je on skrenuo sa pravog puta. Svi sljedbenici sunneta uzimaju Šehhu Lislama Ibnu Tejmije kao autoriteta. Prihvataju da je on jedan od najučenijih imama ovog ummeta i oni koji su najviše sljedili sunnet i najviše se borili protiv Novotara. Kaže Šehhu islam Allah mu se smilovao, primjena heđara, to je bojkota Novotara je se shodno jačini i slabosti onih koji primjenuju bojkot, te shodno njihovoj mnogobrojnosti ili malobrojnosti. Svrha bojkota heđara je da se ukori onaj koji radi novotarije, da se odgoji, te da se običan narod za njim ne povodi. Dakle, to je kao odgojna mjera, te da se običan narod za njim ne povodi. Prema tome, ako je korist maslaha u primjeni tog propisa, tj. bojkota, preovladavajuća, tako da će ignorisanje, izbjegavanje novotara uroditi plodom i oslabiti i umanjiti zlo, u tom slučaju ga je propisano primjenjivati. Dočim, ako ignorisanje, izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, neće spriječ Novotariju. Niti će utjecati na nekog drugog da ostavi novotariju Naprotiv, samo će povećati zlo, a ujedno onaj ko izbjegava novotare je slab, tako da je šteta od primjenje tog propisa preovladavajuća nad njenom koristi, kaže šeho Islam, tada nije propisano izbjegavati novotare Naprotiv, približavanje ili lijep odnos prema nekim ljudima je korisniji od izbjegavanja i ignorisanja. Lakše ćeš ga promijeniti i lakše ćeš smanjiti njegovu štetu možda ako mu Lijepo pristupiš, ako ga lijepo posavjetuješ, ako na lijep način mu kažeš na njevu grešku, nego da ga izbjegavaš, da ga bojkotuješ, ne razgovaraš sa njim, udaljavaš se od njega i e, slično tome. Kaže, zato što je izbjegavanje i ignorisanje za neke ljude korisnije od lijepog odnosa i približavanja, kao što je za neke ljude lijep odnos i približavanje korisnije od izbjegavanja i ignorisanja. Kaže, tako je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam, neke ljude pokušao približiti sebi, a neke druge bi ignorisao i izbjegavao dalje kaže šehol islam ibn Tejmije isti je propis kada je u pitanju neprijatelj nekada će se protiv neprijatelja voditi bitka nekada će se sa njima potpisati primirje a nekada će se od njih uzimati džizija sve to shodno situaciji i preovladavajuću oj koristi kaže govor naših imama poput Ahmeda ibn Hanbala i drugih ovom pitanju je zasnovan upravo na ovoj osnovi i ovom pravilu pravio je raziku to jest imam Ahmed i drugi učenjaci pravili su razliku između mjesta po kojem ima puno novot kao raširenost kadera, pogrešnog razumijevanja kadera, Allahove odredbe i određenja. U Basri, gledanja u zvijezde kao vid e, proricalja u Horasanu, ši u Kufi i tome slišno. I mjesta u kojima nije takvo stanje. Dakle, pravi razliku između mjesta gdje je raširena određena novotarija, gdje su novotari jači i mnogobrojniji i mjesta gdje je novotarija izolovana ili nalazi se među pojedincima samo. Znači, moramo uzeti u obzir i vremenski period i muslimana nije isto Kada je sunnet bio uzdignut, a njegovi sljedbenici većina, prijedvodnici u društvu, ponosni, uzdignutog čela, snažni, sunnet preovladavajući, raširen među ljudima, iz stanja kada je sunnet zanemaren, sljedbenici sunneta potlačeni, manjina, odbačeni od društva kada je za vrijeme Omera radijallahu anhu pojavio se Sabih ibn Isl koji je zapitkivao nebitnim pitanjima kao što je poznato Omer radijallahu anhu štapom ga je odgojio i istjerao mu šubhe iz glave štapom ali nakon Omera radijallahu anhu kada se pojavle gore novatarije i veće opasnosti nego što je to bio slučaj sa Sabihom ibn Islom a mnogi ashabi su i dalje bili prisutni i živi među ljudima nisu bili u stanju da štapom izbijaju šubhe i bojkotuju ili odgajaju novotare. Nije isto bilo stanje za vrijeme Omera radijallahu anhu pa se pojavi neki sabih koji zapitkuje o nebitnim pitanjima pa ga Omer radijallahu anhu štapom izudara i izbije mu te šubhe iz glave i stanje kada je Omer radijallahu anhu veselio nakon 20-30 godina iako su mnogi ashabi bili prisutni, nisu bili u stanju da štapom odgajaju novotare. Tako isto, poredite i stanje nakon ashaba, stanje nakon tabirina i kako odmiče koja generacija. Spominje Ebu Bakr halal u dijelu as-sunnah, da je Ishaq ibn Mansur, jedan od učenika imama Ahmeda ibn Hanbala, upitao imama Ahmeda o onome koji kaže da je Kur'an stvoren. Pa mu je imam Ahmed rekao, kod takvih je svaki belaj, od takvih ljudi dolazi svaki belaj, kod onih koji govori da je Kur'an stvoren. A naknado ćemo, kroz komentar ove poslanice, pojasniti šta se to odnosi kada kažemo e, da li je Kur'an stvoren ili nije i kada se pojavila ta novotarija i zbog čega su učenjaci upozoravali na to. Govor o tome će novatari koje se pojavile za vrijeme imama Ahmeda ibn Hanbala. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbal, onaj koji kaže da je Kur'an stvoren, od njega dolazi svaki belaj. Poga pa je Ishak ibn Mansur pitao, da li treba protiv njih pokazivati neprijateljstvo ili sa njima treba mudro postupati? Blago. Pa kaže Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, stanovnici Khorasana nisu u stanju da iskazuju neprijateljstvo prema njima, zato što su manjni, zato što su nejak. Kaže Šejh al-Islam ibn Taimije, propis je kao što je spomeno Imam Ahmed ibn Hanbal po stanovnika Horosana u tom vremenu. Da nisu bili u stanju pokazivati neprijateljstvo protiv Jahmi i Ja, to je oni koji kažu da je Kur'an stvoren. Kaže, pa tako ona ko nije u stanju, ko nije u mogućnosti da pokazuje neprijateljstvo prema novatarima, sa njega spada obaveza tog djela. Dok lijepim i mudrim ponašanjem umanije se šteta povjernika koji je slab nemoćan, a možda u tome bude i pridobijanje snažnog griješnika. Ona ko nije u stanju da pokaže neprijateljstvo javno prema novatarima možda nov blagog ponašanja, mudrog obhođenja sa njima, u najmanju ruku ako se ne pridobiju ti novotari i povrate u sunnet, umanjiće se šteta povjernika koji je slabi nemoćan. Neće ga uznemiravati i neće ga tlačiti i tome slično. A možda, možda i u lijepom ponašanju i i mudrom obhođenju sa novotarima, blagom pristupu novatarima, se pridobije griješnik novotarku je snažan upotej Allahovim rukama. Kaže dalje Šejh Ali sam ibn Taymije, slično tome je i kada se proširila novatarija Qadera. Među cima Basri kaže da su učenjaci ostavili prenošenje hadisa od njih mnogo znanja i sunneta koje je bilo kod Ravija u Basri otišlo bi u zaborav bilo bi izgubljeno također kaže šejh islam Allah mu se smilovao propis po pitanju svakog muslimana se razlikuje kao što se razlikuje propis kada je pitanju činjenje hidže iz Mekke u Medinu nisu svi ashabi bili na istom stepenu nije isto onoga ko bio u da učini hidžru bez problema kao stanje onoga ko nije mogao da učini hidžru pa tako isto nije Kada nekoga izbjegavaš, bojkotuješ, a ne imaš potrebe za njim, kao stanje kada nekoga izbjegavaš, a imaš potrebu za njim, veže te nešto sa njim. Nije isto kada bojkotuješ nekog, u osnovi nemaš potrebe, nisi primoran da dođe sa njim u kontakt, kao stanje onoga s kim ti je možda nužda da budeš u nekom kontaktu, a ti si slab, potlačen, nisi u mogućnosti, nije isto stanje i to treba uzeti u razmatranje. Još jedna izrazito bitna napomena kada se govori o ovom pitanju, jeste da izbjegavanje novotara, bojkot, upozoravanje na njih mora da bude iskreno u ime Allaha, kao i svi drugi ibadati. Ne smiju prosto da se provlače nesuglasice na ličnim osnovama, da to bude paravan za prepucavanja na ličnim osnovama i da se iza toga krije svođenje nekih nerješenih računa u pozadini. Kaže šeho lisan, Allah mu se smilovao, onaj ko heđri bojkotuje novotare zbog strasti ili bojkotuje na način koji nije propisan ili bojkotuje one koje nije propisano bojkotovati ne smatra se od onih koji slijede sunnet a kako li samo često duše rade ono što odgovara njihovim strastima i prohtjevima Misleći da to rade iz pokornosti Allaha i kaže Allah mu se smilovao ako novotar poziva u vjerovanja u vakidu koja je suprotna Kur'anu i sunnetu ili slijedi put koji je suprotan Kur'anu i sunnetu njegovo stanje treba pojasniti ljudima upozoriti na njega ne bi li se narod pripazio njegove zablude i kako bi znali njegovo pravo stanje, kaže ali sve to treba da bude na principima iskrenog savjeta, tražeći Allahovo lice, iskrenu ima Allaha a ne iz prema nekoj osobi kao na primjer da među njima postoji dunjalučko neprijateljstvo spore se oko nekih pitanja dunjalučkih ili između njih postoji mržnja zavis, netrpeljivost ili se nadmeću ko će biti glavni ko će biti predvodnik u društvu i onda iznosi laži o to Pokazujući da je to savjet muslimanima upozoravanje na novotara, a u tajnosti njegov pravi nijet je omalovažiti tu osobu i uzdići se iznad nje. Kaže Šjeholistan, to su šeitanska posla. Dakle, kada se upozorava na novotare, to mora da bude iskreno ima Laha, kao savjet muslimanima, zato što je vjera savjet, a ne da se u pozadini kriju neki nezavršeni računi koji trebaju da se svedu. Ili određena prepucavanja na ličnim osnovama, a sve to se umotava u celofan borbe za suneti upozoravanja na novotarije. Također, od izrazito bitnih napomena kada je riječ o ovom pitanju, ovom propisu, jeste i to da se ovaj propis ne smije koristiti u političke i stranačke koristi. Ne smije se poigravati sa ovim propisom radi određenih političkih koristi, kao što ne smije biti prijedmet poigravanja u rukama interesnih grupacija ili određenih institucija i tome slično. Znači da neki citiraju govore uleme o izbjegavanju novotara, bojkotu novotara, udaljavanju od novotara, samo kada se, na primjer, govori o Haridžjama. Kada se govori o tekfirovcima, o Haridžjama, onda znaju svi citate kako treba izbjegavati novotare, kako ne treba sa novota kako se treba udaljiti od novatara Zbog čega? Zato što je ta grupacija politički nepodobna. Ta priča ili taj govor odgovara društvu, jer je ta novotarska grupacija politički nepodobna. A sa druge strane, isti ti koji citiraju te citate o bojkotu novatara naći ćeš da su milostivi prema drugim novotarima, koji su možda gori od ovih, ali su politički podobni. Ili, kada neko upozorava na opasnost sjedenja sa novotarima, kažu da se to ne odnosi na one koji sjede, izbližavaju se sa ciljem dave, želimo da ih odvratimo od Novotarije, da ih približimo Sunnetu i tako dalje, ali sa druge strane, kada neko sjednije sa Haridjijama, na primjer, za takve ne postoji to pravilo. Sa njima se ne smije sjediti radi dave, nego samo bojkot. Dakle, vidimo da tu nema principa, nema pravednosti, nego kako je ko politički podoban, na njega se odnosi jedan propis, a na druge se odnosi drugi propis. Ovo pitanje se ne smije politizirati, nego se spušta pravi i pravedno na sve grupacije, shodno njihovoj blizini ili udaljenosti od sunet, shodno opasnosti njihove novatarije po, po muslimane, a ne da se to koristi i zloupotrebljava u ostvarenje nečih interesa, ličnih ili stranačkih ili društvenih ili tako dalje. I za kraj završćemo sa još jednim bitnim pravilom, možda i najbitnijim od svega ovog što smo prethodno spomenuli, a to je da su sljedbenici sunneta, us to što upozoravaju na novatarije i odvraćaju od novatara, oni su milostivi prema stvorenjima. Oni su milostivi prema stvorenjima. Kaže Cehani sami ibn Taymije, Allah se smilovao, Imam ahli sunneti vel jama'ati, i vjernici, njihove osobine su znanje, pravednost i samilost. Oni poznaju istinu zbog koje bivaju sledbenici sunneta i sačuvani od upadanja u novatarije. Pravedni su prema onima koji su izašli iz okvira sunneta, pa čak i kada oni, to jest novatari, čine njima nepravdu. Čak i ako novatari čine njima nepravdu, oni su pravedni prema njima. Na nepravdu ne uzvraćaju nepravdu, nego na nepravdu vraćaju pravdom. Kaže i milostivi su prema stvorenjima. Žele im dobro, uputu, i znanje i nepošto im ne žele zlo, početno. Ako se desi da ih kazni Okay i pojasnije njihove greške i nepravnu to je samo da bi pojasnili istinu ljudima iz milosti prema stvorenjima. Ne da bi se življavali na novotarima, da bi im nanijeli zlo i tome slično, nego iz milosti prema njima. Iz milosti prema njima to čine. Sljedvenici sundeta pojašnjavaju istinu, pravedni su prema drugima i samilosni su. Milostivi prema stvorenjima. Kada upozoravaju, to čine iz milosti. To čine iz milosti prema stvorenjima. Zato što žele da taj hajer koji je pri njima, prenesu na druge, da sa drugima. Žele da svi ljudi krenu pravim putem. Žele da svi ljudi udalje se od griješenja prema Allahu. Da se udalje od novotarija. Da se udalje od puteva zablude. Da budu pokorni uzvišenom gospodaru. Nima nije drago kada neko ode u zabludu. Kada neko skrene sa pravog puta. Kada odstupi od sunneta. Oni su žalasni zbog toga. Oni tuguju zbog toga. Oni žele da ti ljudi se vrate i pokaje Allahu. A ne da im je drago kada neko pokaže novotariju. Kada neko skrene sa pravog puta. Da u s se desi nešto loše i tako dalje. Ne, ne, oni su milostivi prema ljudima, a od milosti prema ljudima je i to što pojašnjavaju istinu i upozoravaju na ono što je loše i na puteve koji vode u stramputicu. Molim uzvišenog Allaha da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i molim ga da nas obdari ispravnim razumijevanjem vjere, da nas počasti u na pravom putu i da nas usmrti na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alaihi ve sellem ispoji nas u džennetu sa odabranim društvom poslanika, virovjesnika, šehida, dobrih. Allah najbolje zna, a salavat i selam neka su na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashave, a naša posljednja doba je, alhamdulillahi rabbil alamin.